Maçãzinha, meu rebento Onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento Onde vais com tanta pressa? Anda aqui para minha beira Diz-me que algas arreça Anda aqui para minha beira Diz-me que algas arreça diz que algas arreça Quem subiu a cereça Quem que subiu a serra Chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita, meu amor Fico pra te ver dançar O maçã da corda lima Vai ser longa a travessia O maçã da corda lima, Vai ser longa a travessia Vê o mais de cima Estás em boa companhia Chega cá Tenho ramos de agarrar Acredita, meu amor Fico para te ver dançar Mas a senzinha camoesa Tens ao colo flor da vida Mas a senzinha camoesa Tens ao colo a flor da vida Se te lanças ao silvado Tu vais ser a destemida e Se tu lanças ao silvado xera distunida tu vas xera distunida et... Agora vamos a escoitar as recomendacións culturais que nos envía o noso grande colaborador nas Rías Baixas, Xulio Simón. Moi boa tarde a todas e todos. Escoñendo as tres noticias que coido poden ser interesantes, e paso a continuación a comentalas. O artista urbano chileno JP o seu nome é Juan Pablo Gatica, dá vida nun mural ás irmáns Touza. Realizou un mural nun edificio de Rivadavia no que lembra a historia das tres irmáns Touza, Lola, Amparo e Xulia Touza Domínguez, que salvaron acentos de persoas que escapaban do nazismo. Elas rexentaron durante anos un quiosco na estación de tren de Rivadavia e dende ali estableceron unha rede para lograr que os fuxidos se puxeran a salvo en Portugal. Detrás desta iniciativa está o Concello de Rivadavia, que persegue tres objetivos. Continuar coas actividades de promoción da memoria histórica, poñer en valor e difundir o legado das irmáns touza e reivindicar a figura da muller. O mural leva o título de Anay, que é así como chamaban a Lola, e decora unha parede medianeira do antigo hostal Alfonso. Juan Pablo Gatica descoñecía a historia de Lola, Amparo e Xulia, coñecidas como as Schindler Galegas, nome de un empresario alemán que salvou a vida de aproximadamente 1200 xudeos durante o holocausto, empregándoos como traballadores nas súas fábricas. JP buscou a etimología dos nomes das irmáns para construir a composición e presenta como tres mulleres fortes que se enfrontan cara a cara co transeúnte. Para él, Xulia significa xuventude e rebeldía. Aparece co puño en alto e erguendo unha alambrada que está a punto de romper. Amparo e protección. e O pintor representa cunha man sobre o ombreiro de Lola. O nome desta última, Dolores, significa sofrimento. Por eso, os seus ollos están pechados. As irmáns Touza Domínguez, e rexentaban un quiosco e o comedor da estación de tren de Ribadavia, cando en Europa se libraba a Segunda Guerra Mundial. Estímase que entre os anos 1941 e 1945 puxeron a salvo a máis de medio millar de xudeos que fuxían da Alemanha nazi e que chegaban á estación de Ribadavia no tren que unía Endaia e Vigo. Aproveitaban así a rede establecida para o extraperlo e o contrabando que unía Irún co norte de Portugal. Na súa historia tamén colaboraron un taxista, un barqueiro e un intérprete. Cando chegaba o tren cos pasaxeiros fuxidos, elas agochábanos eh, nun baixo da súa casa. Ali permanecían ata que era seguro trasladálos en Tasi ata a fronteira. Este feito viu a luz cando Isaac Redman, un xudeu alemán salvado por elas que vivía en Nova York, quixo saber que fora daquelas irmáns. Era 1964. A historia chegou ao libreiro de Vigo, Antón Patiño Regueira, que a deu a conhecer no libro Memorias de Ferro, xa que as irmáns guardaron ata a súa morte o seu segredo. Pero tras este descobrimento, a súa heroicidade foi contada a través de múltiples eh, formas. O cineasta e escritor Emilio Barrachina escribiu no ano 2016 Estación Libertad, unha obra na que fala das irmáns touza. A finais de do 2022, o neto de Lola, Xulio eh, Touza ofreceu unha conferencia na UNED Ourense na que descubriu ao público, entre outras cousas que elas non só axudaran aos xudeus, senón tamén a outras persoas, como a varios membros da familia real de Luxemburgo os que lograron cruzar a Portugal en Taxi polo paso de Ponte da Barxa E pasamos a outra cousa O escritor lucense Darío Xuan Cabana foi o protagonista da Real Academia Galega no Día da Poesía O acto tivo lugar na Fundación Luis Eoane e foi presentado por Ana Romaní Na apertura, Víctor Freixanes presidente da Real Academia Galega sinalou que a poesía de Darío alimentase do humus da bella estirpe, a memoria dos seus que é a memoria de todos nós raiceira antiga da Carballa patrucia que terma do mundo tal nos explican alguns dos seus poemas A poesía de Darío alimentase da terra no seu sentido máis auténtico. Na loanza para a ocasión, Margarita Ledo tamén se como a terra foi sempre parte esencial dese orgullo dunha estirpe de labradores e artesáns que o escritor adoitaba proclamar como materia da súa obra. Os versos de Terra soaron na voz de Chuspato, Pepe Barro leu unha carta a Darío do seu pai, Ricardo, escrita en Zúrich en 1972, Joan Ramiro Cuba, o poema Hora da Morte en Marilar Alexandre Antioquía, un canto á resistencia. Especialmente motivo ao meu ver foi escoitar a Anxo Angueira recitando o poema A Sombra, do libro Cavalgada na Brétema. Dixo Anxo, É o poema que levo impreso nas entrañas porque mo dedicou Darío, que é un, que un altísimo poeta se lembre de ti cando escribe é unha regalía que só se explica por sermos amigos e camaradas. Co poema ven sempre para min unha lección literaria e humana, política en todo caso, sempre". Marica Campo afirmou que Darío Joan Cabana nunca foi un escritor ensimesmado, solipsista, senón un home con conciencia de clase, solidario, tan galego como universal, a aprender do mesmo xeito que o noso gran símbolo, Rosalía, a dor do mundo na dor de Galiza. Así o vereis sempre na denuncia a só ante o amor. O soneto de Darío se auga en tránsito son estes cadoiros no que contra a sombra da morte brilla de súpeto a luz do instante feliz foi recitado por José María Álvarez Cácamo e os versos do poeta, así como o seu vocabulario Chairego fixéronse música interpretados por Lois Pérez. Da faceta de Darío como traductor, María Alonso Seisdedos lembrou Como se cadra coas mil primaveras de Cunqueiro no pensamento, solicitaba apoio institucional para a modesta proposta de traducir mil libros ao galego. E o acto rematou coas palabras da súa filla, Alexandra Cabana Outeiro. Os asistentes recibieron unha plaquete Darío Xuán Cabana, estirpe de labradores, un volume coordinado pola directora da sección de literatura da Academia, Marirar Alexandre, que reúne os poemas elixidos e os textos sobre Darío e Joan Cabana e a súa obra escritos para ocasión polas persoas que tomaron a palabra. Pasamos a outro tema. O Diario de Guerra é unha obra inédita de Francisco Fernández del Riego que publica agora a Editorial Galaxia e chegará a xiñas ás librarías. O catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto, asina o limiar a guerra que non querían facer un galeguista republicano nas baterías antiaéreas do exército sublevado. E segundo di... O texto que atoparon no seu despacho está escrito á máquina o que fai pensar que en algún momento volveu sobre aquelas confesións escritas inicialmente a man pero que nunca optou por publicálas. Os papéis que serían orixinais non foron atopados polo que non se pode saber se incluíu modificacións posteriores. Indica tamén que estas letras son a revelación da memoria dos perseguidos, dos forzados, dos que fixeron a guerra contra a súa vontade nin a memoria lhes deixaron, sempre falaron por eles para facelos ata a morte aínda despois soldados de Franco. Por iso sinala que nesta obra importan tanto as palabras escritas como as que faltan. Os silencios de Paco del Riego, as cousas que deliberadamente decide non contar para non ter problemas se as súas pertenzas son rexistradas polos que mandan. Un diario como este comprelelo pensando máis no que non se di que no que se escribe explica Fernández Prieto a cautela con que está escrito engade é congruente coas circunstancias dun soldado na guerra dun soldado sometido a vixilancia e fai pensar que foi escrito na fronte vemos que non dá nomes e tampouco se detén en comentarios negativos sobre ninguén Del Riego escribe como alguén que xa foi interrogado, asegura o catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. O diario comeza un 7 de maio de 1938 e remata o 9 de marzo de 1939 a menos dun mes do remate da Guerra Civil e o comezo da ditadura de Franco. E ben, o sábado pasado tiven ocasión de ver o concerto de Salvador Sobral no Auditorio Mar de Vigo. Salvador Sobral, cantante lisboeta, saltou a fama por ter sido o único gañador portugués do festival de Eurovisión. Naquela ocasión cantando a mar pelos Dois. Pero a partir daí soubo labrarse un prestixo como músico e intérprete, ofrecendo infinidade de concertos nos mellores teatros e festivais de Europa. O músico portugués, acompañado por un cuarteto, repasou as cancións do seu novo disco titulado BPM, Batimentos por Minuto, Latidos por Minuto. Canda él, sobre o escenario, estaban o pianista Más Agnas, o contrabaixista André Rosiña, o baterista Bruno Pedroso e o guitarrista Andrés Santos. Se o concerto foi unha regalía, a sorpresa chegou a final, cando apareceu no escenario Ave Rábade, compositor e pianista un dos máis reputados músicos da, cena, da escena jazzística. Salvador Sobral interpretou acompañado por Ave Rábade o piano o poema Eu en ti, de Celso Emilio Ferreiro, e música de Ave Rábade, e tamén un poema en galego de García Lorca. Despídome hoxe co poema Eu en ti na voz de Salvador Sobral e música de Ave Rábade, que teñan unha boa fin de semana. Eu já te busquei Cando o mundo era Uma pedra inteita Cando as coisas Buscavam nos seus nomes Eu Já te buscava Eu já te procurei No comer todos mares e deschairas Cando dios procuraba compañía Eu xa te procurava Vendo a neve dos tempos Eu Na tua alma Eu xa te quando Cando soio a soaba cando o chamava chamaba polas verbas eu xa te chamava eu xa te enamoré Cando a lua enamorabas outras como és Eu xa te enamoraba sempre Denda neve dos tempos